Răbdarea. Fiți răbdători în necaz, Roman 12 cu 12. Roada Duhului este îndelunga răbdare, Galaten 5 cu 32. Să fiți răbdători cu toții. 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Prin răbdarea noastră veți câștiga sufletele voastre, Luca 21 cu 19. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Evrei 10 cu 36. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Iisus Hristos. 2 Tesaloniceni 3 cu 5. Răbdarea trebuie să-și facă de săvârșit lucrarea. Iacov 1 cu 4. Răbdarea este casa rugăciunii, iar smerenia este materia cu care se hrănește ea. Ilie, Egdicul. Răbdarea este un leac împotriva mâniei și a ocărilor. Sfântul Antonie cel Mare 4250 Răbdarea este iubirea de osteneală, iar unde este iubire de osteneală. S-a scos afară iubirea de plăcere, talasie libianul. Răbdarea e o armă nemvinsă și un turn care nu se poate strica. Sfântul Ioan Gură de Aur. Răbdarea necazurilor este semnul cunoașterii adevărate. Marcu Ascetul. Răbdarea cumpănește mai mult ca faptele milei și ale virtuții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel răbdător poate păstra cu adevărat pacea, Sfântul Efrem Sirul. Nu vezi că săgețile străpung chiar și corpurile rezistente, iar în corpurile moi care cedează ele își pierd avântul, aceeași însușire oare are și învinuirea. Cine se luptă împotriva ei, acela o primește asupra sa, dar cine se dă bătut și cedează, acela prin firea lui moale slăbește răutatea îndreptată asupra lui, Sfântul Vasile cel Mare. Unde nu este răbdare, acolo nu este nici iubire. Sfântul Grigorie cel Mare Nimic nu reține atât de mult pe ofensatori ca blânda răbdare a celor ofensați. Sfântul Ioan, gură de aur, Învinge îndrăsneala prin răbdare, tertulian. Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune și răbdare, nu le va depărta, ci mai tare se va încălci în ele, Marco Ascetul. Să nu ne despărțim de iubirea lui Dumnezeu Iisus Hristos, ci să răbdăm durerile cu tot sufletul, așteptând ajutorul lui, Sfântul Vasile cel Mare. Numai prin răbdare se păstrează adevărata măsura unității, Sfântul Grigorie cel Mare. Răbdare este cea mai puternică armă în ispite, Sfântul Ioan Gură de Aur. După cum roata neunsa carului face zgomot mare, tot astfel cel fără blândețe și răbdare se plânge cel mai mult. Sfântul Francisc de Sales. Până ce aruncăm pricinile neputinței noastre în socoteala altora, ne este cu neputința ajunge la desăvârșirea îndelungii răbdări. Capătul îndreptării și al păcii noastre nu se câștigă din îndelunga răbdare cioare aproapele cu noi ci din suferința răului lui de către noi, Casian Romanul. Mântuirea nu stă numai în faptul că nu faci rău, ci în faptul că singur săraps răul bărbătește, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înfrânarea cu răbdare și dragostea cu îndelungă răbdare, usucă plăcerile sufletești și trupești, talasie Libianul. Legea talionului, adică dinte pentru dinte, este dreptatea celor nedrepți. Fericitul Augustin Cel ce nu rabdă nu e credincios, cine nu are nădejde nu mai poate stărui în rugăciune. Ilie Egdicul. Necazurile prin ele însăși sunt un lucru bun, fiindcă pregătesc și încurajează răbdarea. Sfântul Ioan Gură de Aur E ceva firesc ca trupul să fie cuprins de dureri firești, trupești, fiind el pământesc, sufletul să poarte cu răbdare aceste dureri. Sfântul Antonie cel mare. De îndată ce o cara ți umple și ți aprinde inima, adu-ți aminte de Hristos și de rănile lui. Gândește-te că cele cele raps sunt nemărginit, neînsemnate în comparație cu suferințele stăpânului, și atunci vei stinge ca și cu o apă scârba ta, Sfântul Grigorie, teologul. De multe ori necredința nu vine din desnădejde, ci din lipsă de răbdare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvântul răbdare este egal cu sudori, osteneli și stăruință multă, dar numai cine nădăjduiește poate răbda. Sfântul Ioan gură de aur A suferit o cara în este o faptă mai slăvită decât să printr-un răspuns. Sfântul Grigorie Hristos a rânduit să fie încununat nu cel ce lovește, ci cel lovit, nu cel ce atacă, ci cel atacat. Sfântul Ioan gură de aur cei răbdători să nu se supere în lor pentru cele ce rabdă în afară, căci altfel jertfa unei astfel de virtuți pe care o duc în afară în chip săvârșit, se strică în lăuntru prin veninul răutății, Sfântul Grigorie cel Mare. Sfântul Ignație spune efesenilor în drum spre Roma, unde avea să se îndrepte cu fiarele. Nu vă dau porunci ca și cum aș fi cineva." căci chiar dacă sunt legat în numele Lui, nu sunt încă desăvârșit în Hristos, căci sunt abia la începutul devenirii de ucenic și vorbesc cu voi ca și cu colegii de școală. Mai curând am eu nevoie a fi uns de către voi cu credință, îndemn, răbdare și îndelungă răbdare.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 cel ce vrea să fie părtaș la veșnic am cu Isus, acela trebuie să fie părtaș și la suferințele și răbdarea lui, Sfântul Tihon. Ajutoarele credinței noastre sunt frica de Domnul și răbdarea, iar tovarășii de lucru sunt îndelunga răbdare și înfrânarea, Sfântul Barnaba. Se cuvine, deci, de a avea suflet tare și atunci nimic nu ni se va părea nouă că este cu a nevoie, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel cu adevărat răbdător mai bucuros rabdă orice rău decât să-și arate lumii ce are el bun, mândrindu-se, Sfântul Grigorie cel Mare. Îți vei pregăti o mare cunună de răbdare, deoarece furia altuia ți-a dat prilej să te cunoști de aproape și să te reculegi. Sfântul Vasile cel Mare. Te-a bajocorit cineva și ți-a spus cuvânt bajocoritor? Tu să-i răspunzi prin cuvânt bun. Te-a nesocotit și nu te-a luat în seamă? Să te socotești că ești din pământ, din el ești zidit și în el te vei întoarce. Sfântul Vasile cel Mare. Precum cuptorul topește și lămurește aurul, tot așa, nevoile îi încearcă pe oameni. Prin răbdare, lipsuri, dovedim tăria sufletului. Sfântul Vasile cel Mare Pentru tine, care știi să taci, e gătită împărăția. fă datoria ta, luptă-te, și vei lua cele bune, sporind virtutea, prilej luând din însă și împotrivirea față de răutate. Sfântul Vasile cel Mare Dumnezeu îți trimite necazuri pentru ca să te învețe răbdarea. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic altceva nu tulbură și nu supără pe dușman ca faptul că potrivnicul său stă mai presus de răutate. Sfântul Vasile cel Mare. Oamenii să aibă răbdare unii față de alții. Cei mai bravi sunt cei care îndură mai bine cu sururile apropelui. Sfântul Francisc de Sales. Să avem răbdare față de noi înșine, partea superioară din ființa noastră să îndure, smintea la părții inferioare, Sfântul Francisc de Sales. Fiindcă ceea ce se cere de la un creștin nu este numai de a pătimi pentru Hristos, ci de a răbda, fără cârtire, cu bărbăție și cu mulțumire, toate cele venite, aceasta este adevărata cunună, Sfântul Ioan Gură de Aur. Îndelunga răbdare este înfrânarea sufletului și mărinimia lui, teofilact. Nimic nu poate fi mai bun pentru cei mici ca lunga răbdare a celor mari, Sfântul Ioan Gură de Aur. Răbdarea este porunca cea mai potrivită și mai de nevoie bătrânilor, teofilact. Nu este destul a se da cineva odată pe sine la moarte pentru Hristos și pentru credința și porunca lui Hristos, ci totdeauna trebuie a se da pe sine la moarte pentru el, Teofilact. Cel ce de îndelung totdeauna e vesel și bucuros, Sfântul Efrem Sirul. Cel ce de îndelung este departe de mânie, Sfântul Efrem Sirul. Răbdarea nu are măsură dacă este amestecată cu umilință, Sfântul Efrem Sirul